Namodase, se, bhagavato, arahato, samá, sambudase. Namota bhagavato, arahato, samá, sambudase. Namota bhagavato, arahato, samá, sambudase. Tak jestli si dobře vzpomínám, dostali jsme se k sutram. Buddha, žena, bytosti učením disciplíny, učením Suter a učením Abhidharmi. Vysvětli jsme učení disciplíny, který Vinaji je na základě toho, že my bytosti my děláme nesmysly, hm? jelikož smysl nám chybí, děláme nesmysly, právě proto Buddha tyto nesmysly opravuje, aby jsme jednali podle smyslu. A co se týče komunity mníchů, mníši by měli jednat podle smyslu těch konvencí, ve kterých žijou. Čili z hlediska Vinaji tyto konvence. Existují člověk existuje e, dobrá bytost, špatná bytost, existuje e, dobrý žák, špatný žák, existuje pilný žák, existuje líný žák, existuje e, žák, který je, e, je vyvinutý, existuje žák, který není vyvinutý. Všechny tyto rozdíly v rámci Vinají samozřejmě existují. Hm? A existuje žena, existuje muž. Hm? Z hlediska absolutní pravdy to neexistuje. I když z hlediska absolutní pravdy třeba, e, ve Vinaji je, že mních nesmí poškodit ani rostliny. Hm? Z hlediska e, Pravdy nejvyšší, tedy z hlediska žáků, pravdy nejvyšší. Rostlina má jenom, je jenom rupa nemá náma. Proto když ji člověk poškodí, tak vlastně nikoho nezabije. Ale v době Budhy byli jistí Brahmíni, kteří to považovali za poškození bytostí z Eka Indria s jednou s jedním smyslem. Právě proto, podle jejich představ, ačkoliv z hlediska buddhismu, škodit rostlina není žádný přestupek, jelikož ti brahmíni a brahmíně byli v Indii a ještě jsou vlastně představitelé inteligence, hlavně inteligence. No tak Buddha to změnil podle jejich představ, hm? Taky v čínském buddhismu například se nesmí jíst cibule, česnek a tak dále. No, protože ty Brahmíně to viděli jako rouhání, když někdo mluví darmu a smrdí z něho česnek nebo cibule. Tak buda se přizpůsobí v níši nesmí jíst česnek pak to zase změnil, protože Šáry byl nemocný a doktor mu předepsal Česnek. No a tak prostě ty pravidla Vinaje představují se mění podle představ to, co je slušné a neslušné ve společnosti. A ty pravidla byly na základě Těch nesmyslů z hlediska, co považovali laici za nesmysly, které bude opravovat. Čili základ vinaje je charita, varita. Charita je, co se sluší dělat, a varita je, co se nesluší dělat. Hm? Když recitujeme meta, karania a metasuta, máme též, začíná to těmi stnostmi, které potřebujeme, aby jsme. Mohli praktikovat lásku. No a pak buda se zmiňuje o tom, čeho bychom se měli vyhnout, jestli praktikujeme lásku tedy všemu to, co moudří považují za nesmysl. Hm? No, tak tedy Vinaya je z hlediska konvencí a řídí se podle konvencí. Sutra, jak už jsme se zmínili, je z hlediska adaptace na eh, tu nejvyšší pravdu, z hlediska cesty žáků, napravdu nirvány, z hlediska cesty bodhisatvů, napravdu takovosti. No a aby darma jak už jsme se zmínili, je pohled na svět a na sebe z hlediska té nejvyšší pravdy. Z hlediska učení žáků, pravdy nejáství v osobách, z hlediska učení bodysatu, hlavně pravdy nejáství ve všech věcech, což znamená vlastně nic jiného, než pravda takovosti. To jsme vysvětlili. Vysvětlili jsme tež, že tedy sutry jsou pro proniknutí pravdy a Toto proniknutí pravdy má čtyři základy, které jsme vysvětlili též A dostali jsme se k devíti základům, které jsme, myslím, nevysvětlili. Hm? A v těch devíti základech teď je třeba si uvědomit, což je velice důležité, jestliže chceme pochopit cestu bodysatů. E, ty Darmy, tedy fenomény v tomto smyslu, které jsou považovány za paramárta nebo paramata, za tu pravdu nejvyšší z hlediska učení žáků, jsou považovány za pravdu konvenční z hlediska pravdy nejvyšší, a bodhisattva, jak už jsme řekli, cesta bodhisattvy je adaptace na stav přirozené nirvány. A přirozenou nirvánu praktikuje tím, že nechává vystávat vědomí, které na ničem neulpívá. Na žádných znacích objektů. Tím pádem se čistí Z hlediska cesty bodhisattva i učení o agregátech existence, o základech poznání ajatána, o elementech poznání a tak dále, které jsou považovány za skutečnosti z hlediska pravdy nejvyšší. Všechno toto jsou z hlediska cesty bodhisattva pouze prostředky, Čili dá se říci. Že pravda konvenční z hlediska cesty bodisatvů právě, je právě pět agregátů logika, která vede k realizaci žáků nebo. Prostředek realizace žáků to jsou ty, právě ty čtyři pravdy, které též patří do, a z hlediska učení žáků, patří do té nejvyšší pravdy. Čili nejvyšších pravd je mnoho. I stupně realizace, to znamená vstoupení do proudu, sakadagami, anagami, arahat, to tež vlastně jsou pravdy konvenční. Pokud všechno, co můžeme uchopit, to je jen pravda konvenční. Mirována, kterou můžeme uchopit, je tež pravda konvenční z hlediska cesty bodysatů. Tedy ani čtyři vznešené pravdy se nedají fix, na nic fixovat, nedají se fixovat, nedají se založit jakožto něco, co je skutečně existující o sobě. Stejně tak i všechny stupně realizace se nedají osnovovat jako něco skutečného o sobě. Stejně tak i, niro, dokonce i nirvana, ta nejvyšší realita. Máme, aby darmě rozlišujeme nejvyšší realitu nad světskou, která je pouze nirvána a nejvyšší reality ve světě, kterých je mnoho v teravádě 18 druhů nebo 28 druhů 18 jsou skutečné, 28 jsou prostředky, 18 druhů růpa, 52 druhů faktorů vědomí. Tyto věci jsou považovány za tu nejvyšší realitu. Neexistuje já. Co existuje? Existují právě tyto věci ve světě. To je ta nejvyšší realita. Z hlediska cesty bodysatů, tato realita je konvenční realita. To je třeba si uvědomit. Ta nejvyšší realita je pouze jedna a to je takovost. Ale ta jedna realita, jedna takovost ovšem není vůbec v protikladu se množstvím realit, které jsou též takovosti. Čili ty darmy, které jsou skutečné z hlediska aby darmy, ty darmy jsou takovosti. a tyto takovosti člověk je vidí podle toho jaký prostředky používá když toto pochopíme pak to, co je vysvětleno dále se stává jasnějším jakých je devět základů tedy základy, které Buda učí v sutrách základy v tom smyslu, že základy pro proniknutí pravdy neboli prostředky pro proniknutí pravdy. Prostředky zde vlastně znamenají základy, skutečné prostředky. A to za prvé koncept živočichů. Koncept živočichů Buda vysvětluje živočichové, tedy z hlediska yoga čáry. Živočichové původně nejsou. Diamantová sutra učí, že praxe bodhisattvu je v sobě nechat vyvstat bodičitu, mysl probuzení, v sobě nechat vyvstat aspiraci na to nejvyšší probuzení, které zahrnuje probuzení všech bytostí. Ale bodhisattva právě nevidí žádné bytosti. Právě proto může všechny bytosti osvobodit. To se zdá navenek paradox, ale to žádný paradox není, jestliže bereme aspekt praxe aspekt pravdy nejvyšší, ne aspekt pravdy relativní. Aspekt pravdy relativní body se učí, ale pouze jako už to prostředek k praxi pravdy nejvyšší. A tuto pravdu nejvyšší, on na ní vlastně zakládá svoji praxi. A Jestliže jeho praxe zraje, pak ta pravda relativní jde do pozadí a pravda eh, nejvyšší se stává vlastně eh, jeho hlavní praxi. Tedy před po, přímým poznáním takovosti z hlediska yogačáry, analýza prostředků, analýza dármy, tedy dármy v množném čísle, analýza faktorů růpa, faktorů náma, faktorů vědomí je je. Je důležitá v jeho praxi, ale po poznání, přímém poznání takovosti, vlastně důležitost se plně obrací ve prospěch pravdy Nejvyšší. A proč tato praxe poznání faktoru vědomí a to, co Vědomí ve světě poznává, tedy hrupa. Jejich analýza je důležitá v cestě bodysathu, jestliže studují nasměrování podle yogačáry. Je důležitá, protože všechny tyto faktory vědomí, všechny objekty vědomí, není nic jiného než než transformace vědomí samotného. To je důležité pochopit. To znamená, všecko, co poznáváme, ať už to klasifikujeme jako sto fenoménů, nebo méně, nebo více, vše, co považujeme za existující, není nic jiného, než transformace vědomí pokud chápeme dualistický svět, všechno toto eh, dualisticky chápeme svět tím, že ulpíváme na znacích objektů, všechno toto, jak Vědomí, které poznává je to, co je vědomím poznáváno, není nic jiného než transformace vědomí. A tato transformace vědomí právě, jak už jsem se zmínil, se odehrává v dimensi nedualistického vědomí. A poznání všech fenoménů, poznání jakožto transformace vědomí, to je právě z hlediska jogačáry praxe bodhisattva. Cestou k základnímu vědomí v cestě bodhisattva je právě to, vědomí, které svědčí samo, sobě, samo sebe. Vědomí, které svědčí samo sebe, je vlastně základní vědomí. A z tohoto základního vědomí vychází pak aspekt objektu a subjektu. Subjekt je to, subjekt a objekt je je aspekt toho, co kdo vidí a to, co je viděno. A to, tento aspekt existuje v každém dualistickém vědomí. Kdykoliv chápeme něco venku, jakožto existujícího, je aspekt e, samosvědčícího vědomí a je aspekt e, vědomí, které vidí. Vidí něco, co je, dá se říci, co je venku. Proč vidíme věci venku? Protože e, ulpíváme na znacích objektů. Co je znak objektu? Znak objektu je jako: e, to je obraz, to je místnost, hm? to je. E, Žena, to je muž. To jsou znaky objektu. To, co vnímáme bezprostředně, jestliže vnímáme bezprostředně očima, tak nevidíme muž, nevidíme ženu, nevidíme místnost, nevidíme dům. A v tom momentě naše vědomí vlastně ještě není rozděleno na něco, co je uvnitř a něco, co je venku. Když tomu dáme formu, na kterou které se můžeme držet, jako to je dům, to jsou peníze, to jsou, eh, to jsou to je strom, to je tráva, no tak přijde dojem toho, že to je venku. Hm? Je to tak? To znamená, že to je jméno. Jako, jo? No tak pak proces, první přichází proces eh, eh, poznávání a pak přichází proces, že si to jmenujeme. Ale tím, že poznáváme něco, vzniká kontinuita vědomí. Že poznáváme něco jakožto skutečný objekt, který je rozlišný od našeho vědomí. Tím vlastně. Je, je kontinuita vědomí. Z kontinuity vědomí potom přichází jmenování. Hm? Z jmenování přichází držení se objektu. Ve smyslu se mě líbí nebo nelíbí. Je to tak? Čili Nejprve čistě objekt, prostě svědčíme, že objekty jsou tam. V tom smyslu, ta, to základní vědomí, stejně jako vědomí smyslu, je přímé poznání. Z tohoto, tohoto přímé poznání My tomu dáme formu. Hm? My tomu dáme eh, formu, kterou můžeme uchytit. Uchytit v tom smyslu, že to je něco, co je vnějšího hm? a ně, ně, ně, objekt, skutečný objekt poznání a skutečný subjekt poznání. A to se děje právě na základě konceptu tam ty koncepty nedáme, tak nemáme dojem, že realita, která nás obklopuje, je něco jiného, než to, co tu realitu chápe. A jakmile tam dáme držení se těch znaků, objektu, tak tam dáváme časovost. Hm? Na ty znaky objektu se ale taky meditujeme. No, na ty znaky objektu se medituje, ale v, v cestě žáků tyto znaky objektu jsou vlastně to, co šestý vědomí rozlišuje. To je skutečnost. Z hlediska praxe bodysatů je to pomílená skutečnost, pokud v ní vidíme něco, co je viděno oproti tomu, co vidí. Hm? A když my se utišujeme, tak používáme tuto. No samozřejmě, my to používáme, ale to, to neznamená, že z hlediska, z hlediska cesty žáků. Eh, Ulpívání na rozlišujícím vědomí není zašpiněné vědomí. Z hlediska cesty bodhisatvů ulpívání na rozlišujícím vědomí, tedy na šestém vědomí, je právě zašpiněné vědomí. Jestliže chceme, protože chceme získat vševědoucnost ve všech aspektech, což znamená takovost všech aspektů, je to tak? My teď děláme podle yogačáry meditaci na dech. Podle yogačáry, ale to je stejně ještě z hlediska držení se objektu, čili to je z hlediska relativní pravdy. My to děláme, aby, úkol je k tomu, aby jsme poznali pravdu v nejvyšší, která je jedna takovost. Čiže, čiže je to v podstatě pozorovatel subjektu a objektu? Pozorovatel subjektu a objektu. Tam, kde je subjekt a objekt, na tuto realitu se nedá spolehnout. Ať je to sebe... ať je to správná realita, ať je založená na správné logice, nedá se na ní spolehnout. Proč? To jsme vysvětlili, že právě rozlišování se děje v dimenzi prázdnoty A co je, cesta, co je cesta yogačáry? Cesta yogačáry je poznání, že ta, ten dualismus vzniká právě tím, že, si, že dáváme vlastní soucno na základě slov, konceptu. A jelikož vlastní soucno dáváme na základě slov a konceptu, právě proto rozlišování na základě slov a konceptu neodpovídá skutečnosti. Pokud je spojeno s dualistickým poznáním a všecko, co poznáváme dualistickým poznáním, je v rámci právě jedné pravdy. To je třeba poznat. Pravdy prázdnoty. Právě proto, jak už jsme včera jsme se o tom zmínili, rozlišování existuje z hlediska yogačály. Vědomí existuje z hlediska yogačály. Ale existuje v rámci prázdnoty, protože skutečné vědomí. Transcenduje Dualismus. Je to jasný? No, úplně ne, poněvadž nerozumím tomu, když proč je to teda meditace na dech, pak bych měl, že samata je teda buď na dech, anebo to znamená máš... se znakem objektu, anebo není na dech. A pak může být bez No, protože ty máš nesprávný postoj, absolutně. Že ty se chceš... To, je všecko, to jsou všechno prostředky. Prostředky není, nemůžou být ta nejvyšší realita. Prostředky se stávají realitou po probuzení. A bez této reality po probuzení právě probuzení nemá sílu. Probuzení má sílu na základě dokonalostí. Dokonalosti jsou prostředky. A ty dokonalosti se stávají pravdou po probuzení. A ty patří do, do pravdy nejvyšší, ale jenom za předpokladu, že ta pravda nejvyšší byla realizována. Pokud nebyla realizována, tak jsou na základě dualistického vědomí. Takže. Když jsou na základě dualistického vědomí, tak nemůžou vést k probuzení k dostavu buddhovství. Z hlediska cesty bodhisattva rozlišující vědomí je nespolehlivé vědomí. To je důležité. Ty stále to nechceš pochopit. Rozlišující vědomí je nespolehlivé vědomí který je třeba opustit, ale ať by se ho opustil, potřebuješ prostředky. No, ale já počuji vědět, na co vlastně medituju. To je vlastně můj problém. Jestli na dech, a nebo na e, bez, e, bez, e, bez znaku. Ne, ty e, samozřejmě, že medituješ na dech. Ale dech je pro tebe prostředek poznání nejvyšší reality. Bez prostředku nemůžeš dosáhnout nic. Prostředky je cesta. No, ale na jsem meditoval i když jsem nedělal Mahajánu, taky, taky na dech. No samozřejmě. A čem byl teda ten rozdíl? rozdíl byl v tom že, že teď jestliže medituješ cestu bolisatvu tak medituješ z hlediska pravdy nejvyšší z hlediska pravdy nejvyšší která je nedualistická v tom je ten rozdíl dech je též nic jiného pokud se dá uchopit tak není nic jiného než transformace vědomí Proč? Musíš pochopit, že co je prostředek yogačáry. Prostředek yogačáry je to, že veškeré vnější objekty první popřeš. Tím, že si je popřeš i vědomí, které tyto vnější objekty rozlišuje. Jestliže popřeš... A nejprve musíš popřít vnější objekty, abys mohl popřít to vědomí, které ty vnější objekty rozlišuje. Jestliže, jestliže pochopíš tenhle ten princip, no tak se dostáváš právě do té reality, která transcenduje rozlišování. To neznamená, že vnější objekty neexistují. Oni existují jako transformace vědomí. A to vědomí je ale <laughs> transformace vědomí jak? Na základě zvyku vidění jáství ve věcech stejně tak jako v osobách. Pro se to jáství v osobách je právě, pochází z jáství ve věcech. A aby ses mohl dostat do stavu budovství, to je perspektiva yogačáry, musíš jít přes nejáství ve věcech. Nejáství v osobách nestačí. Čili prostředek k tomu je i nejáství těch skand, agregátů, veškerých stupňů probuzení v cestě v cestě žáku i čtyř pravd to znamená to je stejný jako v Madhyamika na vysvětluje i <laughs> nirvána i nirvánu je třeba popřít i všecko je třeba když se to učíme každý den, když recitujeme Abys něco pochopil, musíš popřít první jeho existenci, jakožto svabháva, jakožto vlastní existence. A popřední vlastní existence je cesta. A z hlediska yogačáry tato cesta vede, musí výst tradičně přes něco, co existuje. A to, co existuje, to je vědomí, ale to vědomí, který chápeš, to neexistuje. To vědomí, který chápeš, neexistuje tak, jak ho ty chápeš. To neznamená, že neexistuje. Existuje, ale jako nedualistický vědomí. Všecko, co se děje, co zažíváš, všechny tvoje emoce, všechny tvoje objekty, všechny tvoje... Eh, eh, Všecky to je vnímá, všecko to je vnímání, neže neexistuje, ale existuje právě na základě toho nedualistického vědomí, ke kterému se chceš dostat. A abys to poznal, musíš první negovat existenci objektu tohoto vědomí. Pak poznáš, že to vědomí je nedá se na něj spolehnout. A jak to poznáš? Právě tím, že, že poznáš, že vlastně to, co považuješ za základ svého poznání a jméno, které tomu dáváš, není ta stejná realita. To je cesta yogačá. Kdyby to byla stejná realita, tak když ti řeknu čínsky pocem, tak půjdeš sem. <laughs> Je to tak? Hm? A když ti řeknu vstaň, tak vstaneš, ale když to řekne někdo čínsky, tak nebudeš rozumět. A když to někdo řekne maďarsky, tak i nebudeme rozumět. Hm? Je to tak? Čili ty koncepty. A realita nejsou to samé. Ale my popletené bytosti bereme ty jména a realitu jako jedno. A tedy cesta yogačáry je, že poznáš tu nejvyšší realitu tím, že ji zbavíš jmén. A jak to poznáš? Tím, že... Kontempluješ realitu, jak tady bylo vysvětleno, jako nišprapanča, že se nedá rozpínat. Realita se nedá rozpínat. To, co rozpíná realitu, to je dualistické vědomí. A díky tomuto dualistickému vědomí nemůžeme dosáhnout vševědoucnost. Všech, ve všech aspektech, protože nevidíme všechno jako takovost. Jakmile bereme něco v protikladu vůči něčemu, tak vlastně cesta k budovství nám není otevřena. A to Buda vysvětluje komu. To Buda vysvětluje arahatům v sutrách transcendentální moudrosti. Protože ti to mohou pochopit celkem jasně. Obyčejné bytosti mají s tím problémy. Čili jaká je cesta borisatu? To je právě naladění na ten stav přirozené nirvány, kterou Budha realizoval jakožto stav věcí, kde nic není, nemá základ. A yogačára to interpretuje jako stav vědomí bez základu. A tento stav věcí, kde nic nemá základ, to je závislé vznikání. Závislé vznikání má stránku samsárickou i má stránku skutečnosti. Stejně tak, z hlediska jogačáry to základní vědomí má, je samsárické vědomí, ale má stranu probuzení. To máš v tom traktátu. Ten aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. Čili alaya je všecko. Všecko je cesta bodysatů. Rozdíl je, že ty semena semena semena karmy, semena těch nečistot vědomí, semena které vedou k znovu zrození, ty, ty e, lepěj hm? ve vědomí. Ale e, skutečná cesta, cesta takovosti, je to, co nemůže e, lepit. Proto álája je od sanskritského slova lí, což znamená lep, lepit. Hm? Naše vědomí bydlí, proto se lepí. Jelikož se lepí tak původně nedualistické vědomí svědči, začíná svědčit to vědomí, které vidí eh, eh, něco venku a něco vevnitr, jako što protiklady. Hm? To je yoga čá. Čili každé Samsárické vědomí má aspekt sebepoznání a aspekt preměny sebepoznání v objektivní aspekt a subjektivní aspekt. A ten aspekt sebepoznání je právě navazuje na ten aspekt nedualistický. A proč má ála je aspekt sebepoznání? Protože v ála je stejně tak jako v našich pěti smyslech, ještě neexistuje jasný pojem subjektu oproti objektu. Když vidím stěnu a nepojmenuji si ji jako stěnu a nemyslím na to, že je to stěna, co se děje? Já nevím, že je to něco, co je. Vedl, co je Mimo moje vědomí. Je to tak? Mm -hmm. Když vidím strom a nepomenuji si to jako strom, co vidím? Taký Flek, mm. <laughs> nemám dojem, že je nějaký subjekt, který vnímá tento strom a je nějaký objekt, který je kromě můjho vědomí. Je to tak? Teprve když si řeknu, aha, to je dub a ten dub to použiju takhle a takhle a ten má takový a takový dřevo, že jo? Tak vzniká subjekt a objekt. To neznamená, že bodhisattva nebo buddha to nevidí. Oni to můžou vidět, ale to všechno je sen. Právě proto můžou zrcadlit hm? ty sny druhých. je v podstatě o, jak jste tomu jako naladění. Naladění, naladění. naladění. je zákon. Čili sutry jsou po proniknutí pravdy, ale ty rozdíly je zde, že v cestě žáků to proniknutí, pravdy, ty elementy po proniknutí pravdy jsou skutečnost, která má jako vlastní vlastnosti, které existují objektivně. Teď z hlediska cesty bodhisatvů tyto vlastnosti, ať existují, není, jsou nic, nejsou rozdílné od takovosti, jsou takovost sama. Protože na tyto vlastnosti tyto vlastnosti bereme jako něco skutečného, zažíváme e, proměnost jevu. Jestliže je nebereme jako něco skutečného, proměnost jevu nezažíváme. Proměnost jevu a ten stav takovosti splinou dohromady. Když se naladíme na tenhle svět, tak jsme v tomhle světě. Když se naladíme na svět, pro sebe, tak, jsme, tak je reálný svět pro sebe, a když se navadíme na budy, budy satvy, tak jsme... Realita, realita je jenom jedna. Hm? E, a právě e, ta jedna realita je cesta. A ta realita se nazývá takovost hm? z hlediska yogačáry. U, sedm druhů takovosti, o tom jsme se zmínili. Hm? A sedm druhů takovosti vlastně obsahují všechno, co potřebujeme k realizaci. Takovost samsálického obytí, čili z hlediska takovosti, ty jevy, které vznikají a zanikají, nevznikají a nezanikají skutečně. Ty pouze vznikají a zanikají v tom dualistickém vědomí. A dualistické vědomí se děje v v dimenzi prázdnoty, v dimenzi takovosti. Teď je to jasnější? No a stejně tak všechny složené předměty jako stůl, jako strom jsou tež takovost. Protože když je nerozlišujeme, jsou takovost. A vědomí, pouhé vědomí je tež takovost. Proč je pouhé vědomí takovost? Protože jeho preměny jsou, nejsou skutečné. V tom smyslu v dualistickém smyslu. Čili Vasubandu říká, že pouhé vědomí není nic jiného než stav budovství. Takovost. No a pak čtyři vznešené pravdy jsou tež takovost. A to je všecko, co potřebuje meditující na vědomí, aby poznal, že veškeré rozlišující vědomí se děje v perspektivě takovosti. Stejně tak jako jedna takovost a mnoho takovostí není, není konflikt. Stejně tak, jako po křesťanské mystiky, jeden bůh a mnoho bohů není tež konflikt. Je to tak? Ty z anděle a tak dále. Není žádný konflikt. že můžem sa do jednoty dostať, keď odmětněm takým cvičím, že odmětněm ovedomí všetky dněmi. Jestliže něco odmítneš, tak to není... Ako není jako Jestliže je, je protistřední cestě. Stejně tak, jako existence... No tak to je to nejhorší. <laughs> No, protože když odmítneš všecko, no tak tím pádem jsi v protikladu se vším. A ty nechceš být v protikladu se vším. Ty chcete... jako také odděleně témysle od těch objektů. Je jedna sutra, která se jmenuje Digha Naga Suta, hm? Stric Sáry Putry. Hm? Ten byl toho názoru. Nic se mě nelíbí. No a Budá ho přesvědčil. právě, když Saryputra Potra slyšel ten projev k němu, tak dosáhl probuzení, aspoň tak říká komentá, že nic, nic se mě nelíbí, nic eh, nepřímám. Hm? Jestliže se mně nic nelíbí, nic nepřijímám, tak Budá se ho zeptal a zdali pak přijímáš tento tvůj eh, výrok, že nic neprijímáš, nic se ti nelíbí. A co na to odpověděl? Střední cesta je co? Střední cesta je, je ani samá ropa. Samá ropa znamená na všechny jevy našeho poznání dát pojem existence a ne apaváda. Apaváda je na všechny jevy, které my kterých jsme světci, dávat pojem neexistence. A mezi existencí a neexistenci je právě stav věcí tak, jak jsou. A tento stav věcí tak, jak jsou, se nazývá právě tatata, ta, ta, takovost. A v této takovosti právě nemůže existovat žádné skutečné jádro. Neexistence skutečného jádra z hlediska yogačáry nepopírá existenci nedualistického vědomí. Z hlediska madhyamiky, popírá jakoukoliv existenci. To je ten rozdíl. Jedná se o stejnou věc. Vám ten můžu se zeptat, jak jsme teď si bavili o tom člověku, jak prostě se probudil na základě té konverzace. Jak to vypadá v té práci, když člověk náhle se probudí a musí se jak by třeba i náhodou... <laughs> Když se člověk probudí, tak mu připadá, jelikož mu připadá já, jakožto něco neskutečného, tak i svět mu připadá neskutečný. Tím pádem jeho poskornění vědomí nemůžou trvat dlouho, protože se s ním, když ví, že jsou v něm ještě jisté vášně, jsou v něm jisté libosti a nelibosti, ale vidí jako sen. Ale normální člověk, který nemá přímou zkušenost probuzení, tak vidí právě ty libosti a nelibosti jako realitu. Právě proto jeho poskrnění vědomí i dlouhou dobu, celý život. Vlastně jiné stavy nezná. A probíhá to tedy? Uvnitř hlavě je to, nebo je to... <laughs> Nic neproví a uvnitř hlavě, je prázdná. A nebo <laughs> má nějaký vnější znaky, kdy je to poznat na tom člověku? No samozřejmě, že je to poznat. Ten člověk je šťastnější, nedělá si zbytečné problémy. No a je odpoután od svých libostí a nelibostí. Právě proto je to pro něj daleko snadnější i pomoc druhým. Protože nebere vážně své libosti a nelibosti, tak nebere vážně libosti a nelibosti druhých. Je to tak? No a tím pádem je velkému užitku ve světě. Jenomže náš svět je takový, že ten užitek moc nechápe. Hmm. Tak jdeme, jdeme na to, jinak se nikam nedostaneme. Tak máme devět základů, to je důležité. Koncept živočichů, tedy pět agregátů existence. Tychto pět agregátů existence jsou pouze prostředky k proniknutí pravdy. Ale patří do pravdy relativní. Tady je eh, rozdíl mezi cestou žáků a cestou bodysatů. Za druhé toho, co užívají. Bytosti mohou užívat pouze 12 základů poznání oko a barva až po vědomí a objekty vědomí, tedy darmy. Víc nemůže užívat. A všechno toto též užívá z hlediska pravdy relativní. Tyto ajatány jsou eh, ta nejvyšší pravda ve světě z hlediska cesty žáků. Ale cesta bodisatu dává důraz na nejáství všech věcí, cesta žáků na nejáství v osobách. Právě proto pro ně tyto, těchto dvanáct základů poznání je ta nejvyšší realita ve světě, která je skutečná. Pro bodysatvy je to pouze prostředek k proniknutí pravdy. Nic jiného. Právě proto jsme o tom mluvili, že rozlišující vědomí není poskvrněné v cestě. Tedy spolehnutí na rozlišující vědomí není Poskvrnění v cestě žáků, ale je poskvrnění v cestě bodhisattvů, kteří chtějí dosáhnout vše vědoucnost ve všech aspektech. Za třetí, jejich zrození. Zrození všeho Buda vysvětluje jako 12 dní dána. Dvanáct z. Z nevědomosti, nebo z nevědy vzniká i formace vůle. Z formací vůli vzniká samsárické rozlišující vědomí. Z toho rozlišující vědomí vzniká náma rupa, to znamená tělesnost a netělesnost nebo duševnost. Nebo Jakoliv, náma znamená to, co se, skl, co se sklání k objektu. To znamená vědomí, to znamená faktory vědomí, to je náma. A rupa znamená to, co, k čemu se vědomí sklání. No a jestliže máme náma a rupa, dejme tomu hmotu a to, co není hmotné, sice to není dobrý překlad, protože hmota v pojetí buddhismu není to stejné, jako v pojetí západní filozofie. Když já se podívám na jardu a zavrhu oči, tak to je tež hmota, to je tež rupa. Rupa znamená doslova forma, Čili to, co je foremné a to, co je neforemné. abychom poznali to, co je foremné, musíme mít vědomí, které je neforemné. No a když máme formu a neformu, to, co není foremné, vědomí a jeho faktory, no tak máme co? No tak máme šest základů poznání. Oko, ucho a tak dále. Když máme šest základů poznání, máme dotyk. Když máme dotyk, máme počitek. Hm? To všechno, to je z hlediska to je následek naše, našich předešlých eh, poskvrnění vědomí a eh, předešlých karmy, hm? vůle. A z tohoto výsledku vzniká počítek. jestliže lpíme na tomto počitku výsledek bude co? Jestliže ulpíváme na počítku, budeme se držet. Jestliže se držíme, dáváme novou Vytváříme novou karmu, jestliže vytváříme novou karmu, vytváříme nové zrození. A tak se točíme a točíme a točíme. Za čtvrté, co to, co je drží při životě. Čtyři druhy potravy. V buddhismu naše nevědomost se manifestuje tím, že ulpíváme na čtyřech druzích potravy, které jsou zodpovědné za to, že žijeme. Bez nich nemůžeme žít. První potrava je to, co sníme, kabálíka ahára, to, co si dáme do pusy a spolkneme. Hmm. Druhá potrava je kůže, hmm. neboli počítek. Třetí potrava je vůle. Pokud nemáme vůli, nemůžeme žít. A čtvrtá potrava je vědomí. Jestliže na těchto čtyřech potravách, které díky kterým se držíme na životě, lpíme, ulpíváme na ní, co se stane? Jsme v kole samsárického vznikání a zanikání. A toto vznikání a zanikání nemůžeme opustit. Proto Buddha někdy používá krásné přirovnání, že máme kontemplovat, nesmí se to brát, ovšem jako doslovně, ale je to pouze ukazatel, že máme kontemplovat na potravu, kterou bereme jako mat, hladová matka otec na poušti, který jí maso svého syna, aby zůstali při životě. A na naše počítky máme, máme je kontemplovat jako kráva, která je zbavena kůže. Co se stane? Na je Všechny různý mouchy a hmyz se na ní budou lepit. Je to tak? To jsou ty požitky. <laughs> to jsou A teď je vůle, jako když někdo nás je horící uhlíky a někdo nás drží nad těma horícíma uhlíkama, tak máme kontemplovat vůli. A vědomí, samsárické vědomí, které vzniká a zaniká, máme kontemplovat jakožto šíp, který byl vstřelen do našeho těla. To se nesmí samozřejmě brát doslovně, ale to ukazuje cestu. Jediná cesta je cesta neulpívání. Aby se odputali. Protože právě toto ulpívání na těchto čtyřech předmětech je to, co nás drží ve strasti. Právě proto buddha učí tímto způsobem. To neznamená, že tyto věci nepoužíváme, my samozřejmě jíme, my používáme počitky, my používáme vůli, my používáme rozlišující vědomí, ale učíme se je používat bez ulpívání. Za páté to, co je znečistí a očistí. Tak bytosti znečistí a očistí, čtyři vznešené pravdy. Hm? Pravda. Miroda a cesty. Pravda. Miroda jsme přeložili jako zaniknutí. Hm? Pravda. Zaniknutí a cesty k zaniknutí. Je pravda, co očistuje bytosti. Pravda strasti a důvodu strasti. Tedy ulpívání je ta pravda, která znečistí bytosti. Teď kon za šesté rozdíly mezi nimi vzhlediska sutry, která učí Prostředky pravdy existují bytosti, které jsou motivované hlavně chtíčem. Existují bytosti, které jsou motivované zlobou. Existují bytosti, které jsou motivované pýchou. Existují bytosti, které jsou obzvláště nevědomé a hloupé a existují bytosti, které jsou, mají vysoký intelekt a existují bytosti, které mají málo prachu v očích. Pro všechny tyto druhy bytosti, Buddha má metody, jak je učit, pro ty, u kterých je chtíč prominentní, ty učí na ošklivé objekty, jakožto všechny části těla, když lpíme na jiné bytosti, lpíme na vlasech, na její postavě, na její zubech, na jejich očích, jestliže tyto různé části těla bereme jednu po druhé, vlas, chlup, Zub. nenajdeme nic, co je krásné. Jedině, když je dáme dohromady, tak vidíme něco krásného. Všecko smrdí. Když meditujete nečistoty, tak to poznáte. Když meditujete na když se tělo rozpadne na kalápa, v těch kalápách meditujete na ty částice. Všechny částice hmoty mají vůni. Jestliže se tělo rozpadne, všechny částice smrdí. Jenom jedna částice, která nesmrdí. To je srdce. Tedy rozdíly mezi nimi podle těchto rozdílů bude učí pro ty, kteří mají mnoho píchy, tak učí šest, šest dátu, šest elementů. Všecko, co jsme, to je pouze to jsou čtyři elementy: země, voda, oheň, vítr, prostor a vědomí. A Není nic na co být hrdý. Pro ty, co jsou obzvláště hloupé a nedovedou pochopit nic, tak Buda učí závislé meditaci na závislé vznikání. A pro ty bytosti, které jsou roztěkané a bytosti jsou vlastně všechny roztěkané, protože roztěkanost je přirozenost bytostí v samsáhli, Buda učí meditaci na dech, pro ty bytosti, které jsou inteligentní. Buda učí meditaci na no. no budhoství na no. smrt a tak dále. Všecko, to je míněno rozdíly mezi nimi z hlediska a Vlastně tyto rozdíly nemají žádnou Skutečnost z hlediska učení suter samozřejmě existují. Za sedmé hlasatelé darmy Buda a jeho žáci, samozřejmě bodysatvové tež, bodysatvové jsou též žáci Budy nakonec, za osmé co hlásají, tedy různé druhy dalmy Za druhy schromáždění. Buda učí podle druhu schromáždění a v indické tradici osm druhů schromáždění. Brahmáni, křatriové, co tam je, starešinové ještě, pak sanga, pak ty, co jsou askéti z jiných směrů. no a tak dále. Tak podle druhu schromáždění tež Buda učí, nemůže učit v schromáždění nebudistů, stejné věci, co učí v schromáždění sangy, nemůže učit v schromáždění brahmánů, stejné věci, co učí v Schromáždění normálních druhých lidí, kteří nemají nějakou vzdělání v době buddhy, vlastně vzdělání bylo privilegie románů. Tady uděláme ještě tohle, 100 jakých 29 základů. Ty 29 základů vlastně je jenom do 9. druhu základů. A ty základy, vlastně 4. ty 4 první mají co dělat s, s procesem zašpinění vědomí, a ty od pátého. Dolu mají co dělat s očistou. No a souhrn všech formací na základě poskvrnění, to je samozřejmě základ poskvrnění. Tedy jejich postupné vystávání na základě jejich vystávání, dělání, představy osobnosti, ty vlastně buddhismu, všechno jsou formace. Všecko, co existuje, jsou formace, které jsou jak už víme, založené na nevědě jejich skutečnost. Teď na základě formací je představa osobnosti, jakožto skutečnosti, která existuje. A pak na základě představy skutečné osobnosti a skutečných věcí je pak kontinuita strasti ve světě. Upamatování se skutečných věcí a skutečných osob znamená ve smyslu jáství a to, co mě patří. To neznamená, že tyto věci neexistují, ale neexistují ve smyslu jáství a to, co k jáství patří. Upamatování se kategorii čistých fenoménů, úsilí v této činnosti, skoncentrovanou myslí, utišení mysle, podlevání v přítomné slasti, to jsou faktory tady očištění. Já nevím, jak se to objevilo tady. To znamená nic jiného než meditace, spásné prostředky k překonání utrpení, tři druhy, jejich dokonalého poznání. To je na základě dokonalého poznání deformací. To jsme o, o tom mluvili, co jsou deformace. Deformace to znamená poznávání toho, co je prechodné, jakožto stále, poznávání toho, co je spojené se strastí přechodného a prechodné pochází z ulpívání, jakožto štěstí, naplnění, no a jakožto jáství, to jsou ty tři deformace. Na základě nesprávného jednání vůči druhým bytostem a na základě vykorenění vnitřní samolibosti. To jsou ty spásné prostředky, které vedou k probuzení. Tedy poznání deformací, poznání nesprávného jednání a poznání vykořenění samolivostí. Praxe základů, realizace opoštění, posklnění a karmy, realizace mirvány a praxe osmičelné střední cesty, to jsou všecko faktory očisty. Tedy ten e, prehled není v tom smyslu, že ty z těch faktorů jsou podle, že těch první čtyři jsou ve smyslu poskvrnění, je to v tom smyslu, že čtyři z těchto faktorů jsou ve smyslu poskvrnění a ostatní ve smyslu očistý. Takže to je smíšené, není to podle pohradí. Upevnění v praxi cesty, 16 aspektů čtyř pravd, o tom jsme mluvili včera, že každá pravda má čtyři aspekty, pravda strasti má aspekt nestálosti, neuspokojení z nestálosti, nejáství a prázdnoty a tak dále. Jejich uskutečení v realizaci cesty vidění, o tom jsme mluvili včera tež, v cestě vidění těchto 16 aspektů, nebo čtyři pravdy, se stanou jednou realitou. A jenom když se stanou jednou realitou, pak meditující může mít přímou vizi objektu probuzení. Tím pádem se stává osoba vznešená, neobyčejná bytost. Proč osoba vznešená? Protože nevidí sebe jako něco, skutečný subjekt. Čili vidí myšlení, ale nevidí myslitele, vidí dělání, ale nevidí toho, kdo dělá, vidí cítění, ale nevidí toho, kdo cítí. Tím pádem získává velkou svobodu, je to tak, Zuzano? No, musím. <laughs> V tom je právě velká svoboda cesty, tohle je třeba realizovat. Má po problému, hmm? Že má po problému. Ještě ne tak rychle, no. ale eh, ty problémy budou malý. Když má úplně po problémech, tak je arahat. No ale body se nechce stát arahatem. Je to tak? Zručnost ve zkoumání, poskvrnění, které byly opuštěné a které ještě zůstávají. Hm? O tom jsme mluvili. Čili eh, ten, kdo medituje, by si měl být vědom, jak jeho meditací, které faktory poskvrnění slábnou, které a jak slábnou, a tak dále. Toho by si, to je právě součást uvědomění. Ale pokud objekt je objekt světský, tak tyto Faktory poskvrnění můžou jenom slábnout, ale nevykorení je. Vykorení je jedině, když čtyři pravdy se stanou pravdou jednou. Ne? Což je pravda Milvány z hlediska bodhisatvy, pravda takovosti. Ne? Zručnost ve zkoumání roztěkaného vědomí, teď jste na to v tomto učení, to je velice důležité učení, zručnost ve zkoumání neroztěkaného vědomí, základ vědomí bez roztěkanosti, úsilí v praxi, která odstraní všechna poskvrnění, okoušení výhod této praxe a ty vedou k pevnému postoji. Tak tady No radši to dneska nebudeme jít do detailů, to bychom asi neskončili. Projdeme tím souhrn vznešeného jednání, přímé poznání konce konečného stavu čistoty a to, co je doprovází. Poznání po osvobození, realizace opravdového stavu věci, dosažení nirvány. To znamená, e Realizace má dva aspekty. Aspekt nerozlišení a aspekt rozlišení. A aspekt rozlišení se stává právě to, čemu, co jsem přeložil jako poznání po osvobození. Prišta labdagiana. To rozlišující vědomí praxe dokonalosti se světskými objekty se stává poznání po osvobození. Poznání po osvobození je to poznání, které Buddha používá k tomu, aby právě dovedl do stavu probuzení všechny bytosti. Ale probuzení samo, takzvaná múla Giána, Základní poznání je nedualistické, nerozlišující. Ale to poznání, co, které používáme po probuzení, to je rozlišující. Ale to rozlišení je absolutně bez hm? Čili založené na tom, co jsme nazvali moudrost zrcadla. Zrcadlení všech objektů. Na základě dobře vysvětleného učení a disciplíny, správná vize světa, která převyšuje nejlepší správné vize nebudistů, regrese kvůli ustání v praxi, regrese kvůli ustání v praxi, ne kvůli pomíleným názorům. Tak jsou dvě regrese díky pomíleným názorům a regrese ne díky pomíleným názorům. Čili e, ustání v praxi je též třeba pochopit. A další máme o disciplíně vina, já tím pojdem rychle a dostaneme se zítra na abidarmu, což je vlastně tady v tomto učení vlastně nejvíce rozvinuto. Hm? Protože abidarma znamená učení z hlediska nejvyšší pravdy a znamená to též učení z hlediska detailů. Sutra nevysvětluje detaily, detaily jsou vysvětleně vidárně tak pro dnešek by to stačilo, uděláme pauzu. O tom, co jsme probrali, jsou nějaké dotazy, Zpět je tu všechkoho, tych žáků, žáků, žáků. To, co on vidí jako nevýšivé, to, tak to je vlastně to nejpravdější, co se dá vidí rozlišující vědomí? Ne, za, je třeba pochopit, že z řadiska učení bolisatvu realizace žáků je založena na správném rozlišování. Správným ale, ale, ale je to rozlišování. Všetko. Všetko. A to je ta perspektiva bodhisatvou. Tak perspektiva bodhisatvy je, co máš i v rozhovorech, bude říká to vlastně i v učení žáků, že pravda je jenom jedna. A bodhisatva začíná právě z hlediska této jedné pravdy. Ať už je to prázdnota, nebo to nedualistické vědomí, to je jedna pravda. A vše vlastně bodhisattva na základě této pravdy tež poznává ty rozlišení. To je třeba si uvědomit. Na základě této pravdy on poznává ty rozlišení. Právě proto ty rozlišení, i ačkoliv jsou správné, tak eh, on je přímá pouze jakožto prostředky, ne jako něco, eh, na co se dá spolehnout. Právě proto může dosáhnout ten stav budovství, který je eh, Stav apratištita, to znamená stav, který nemá žádný základ, stav bez základu. Základ nirvány žáků je právě samsára. Kdyby nebyla samsára, nemůže být e, Nirvana. Ale cesta bodhisattva nemá žádný základ a to je cesta. Je to jasné? Jo, pohleda, ale... vlastně, co, je, co je v tom je, je, tak složitýho země? Nevím, ale že kým člov ten stav budovstva, kým to vědomí jako jako to Co? že kým, kým to vědomí se netransformuje na to zrkáda moudrosti, tak mi vlastně nemůžno vidět, že je to realita. Ako takovost, Možná to je relativní, ale nemůžeš to vidět. To, až se transformuje na zrcadlo, tak budeš budha. Ale budhou se tak rychle nestaneš. Já vím, ale budeme vidět, že vlastně to není. je... No ty eh, kontempluješ na to, že všechny ty rozlišení se dějí v dimenzi právě neduality, v práznuty. prázdnoty. To je to, je kontemplace. To neznamená, že ty rozlišení neexistují. A, to je, když jsme o tom mluvili ze začátku, to je nadexistence a neexistence, nevyjadřitelné. Od samého počátku nemusíš být se stát arahatem. Bodhisattva medituje na svět tak, jak ho vidí arahat. Od samého počátku je neskutečný. On nepopírá stav arahata. To je správné rozlišování ale rozlišování ho odděluje od stavy, stavu buddhy. Právě proto nemůže se e, e, plně realizovat ve světě. Budha se plně realizuje ve světě. Právě proto se, stává, se nazývá světem uctívaný. A kvůli plné realizaci ve světě, díky svému soucitu, bodhisattva nevykoreňuje poskvrnění, ale oslavuje se ta je do té míry, že ho přestávají rušit. že se od nich, z nich učí, jak pomáhat bytostem. Hm? Čili na základě moudrosti bodhisattva se učí zůstávat v nirváně a netrpět a na základě soucitu neopouští samsáru. Čili samsára a nirvána se stává jedna realita. Hm? To je cesta bodhisattva. Proč je to složité? Není to složité. Kdyby vykorenil poskvrnění vědomí, aniž by dosáhl ty tu hlubší poznání na základě neduality, no tak by se stal arhatem. Právě proto musí projít tím bodhisattva bhumi, kde vztřebává to nedualistické poznání. Nedualistické poznání dávání, nedualistické poznání etického jednání, nedualistické poznání e Tolerance, nedualistické poznání úsilí, nedualistické poznání meditace, nedualistické poznání moudlosti. a Pak vykorení všechno posklenění. Ale i tomu nestačí, on jde ještě dál, on se dále učí prostředky, pak dosáhne budoucí. Právě proto, když Arahat se rozhodne stát Bodisatvou, no tak to je plně o to snaží. Ideál bodysatvy je není udělat konec procesu znovuzrození, ale stát se mistrem tohoto procesu. <hle> A prostředkem tomu je tež ty čisté země, které se vytváří v těch čistých zemích, je lehké meditovat. Hm? Ty mandaly a tak dále. Hm? Ale když vlastně dostáhne to nedoalistické poznání, hm? když to poznání, tak jak on od začátku může tím způsobem vlastně praktikovat? Protože se to učí, kontempluje na tom. To je ta víra. To je víra, samozřejmě. Bez víry to nejde, protože to, ta realita je nevyjadřitelná, ne, nemyslitelná. To pro Bodhisattva víra je to nejdůležitější. Právě proto, aby posílil víru, praktikuje ty prostředky, jídami a tak dále, protože ty představují pro něj víru v něčem, co se dá lehce uchopit. Jako tady ty jídám, to je všechno, jeho tělo je čistá darma, všechno, a pohybuje se v čisté zemi. No to je právě ten prostředek přizpůsobení se na stav přirozené nirvány. No, to Ani, jsou symboly. Nejlávky. Co? <laughs> tak je, je to mocný prostředek. V životě Právě to, co je lehký, to je to, co bytostem nesvědčí. To, co bytostem svědčí. <laughs> Ty špatné zvyky vyvinout, to je lehký. Je to tak? Ale vyvinout dobré zvyky, člověk musí mít víru a úsilí. Jinak to nebude. Špatné zvyky... To je to nejlehčí, co, co existuje. Když jsou problémy, zajdeme na pivečku. <laughs> myslím tak, že praktikovat štědrosť a lásku v světě, kde si lidé odrezávají hlavy a prostě se strašně chamtiví. To jsou, je, je, je, právě potřebuje prostředky. Když toho dává, tak dává s tím, že to jeho dávání přinese prospěch těm druhým i jemu. Jinak nedává. To, to je moudrost právě. Jo, no, že to tady je když praktikuje etické věd, jednání, tež, et, praktikuje etické jednání na základě transcendentální moudrosti. V tom je rozdíl mezi učení žáků a učení bodysatu. že Pokud se ty pravidla etického jednání nevysvětlí na základě moudrosti, no tak budou překážkami v praxi. Proto když jsem byl v Japonsku, náš učitel stále říkal, já jsem teda byl nadšen pro teravádové učení, a v Japonsku si mněži dávají sake a říkají tomu moudrost, a to, tak mě to trochu šokovalo. <laughs> Pak jsem si taky a to, to za dva no náš e, učitel vždycky řekl, že, pou, že na to si pamatuju že nepoužívat peníze e, to je lehké ale používat je e, ve prospěch ve svůj a prospěch bytosti a svůj vlastní prospěch to není tak lehké Stejně tak používat všechno ostatní, hm? nepoužívat to, to je celkem lehké, ale používat to ve prospěch bytostí, to není tak lehké. To je cesta morisat. V Japonsku ale je problém, to je společnost samurajů. Hm? Taky useknout hlavu. To... <laughs> Jestli ve prospěch bytostí, tak to nemají vyčítky prostě. Když jsem byl v Japonsku, tak mě strašně štvalo. V tom chrámu tam mají e, různé fotografie těch kamikaze za války, co byly e, prostě ty je tam. A to mě strašně štvalo, jako to, že to takový zločinci a to. A, a teďko e, oni to vůbec takhle neberou. To znamená, pro ně to je prostě, že, rámci, že viděli nejáství, tak se obětovali a pro ně to jsou rodinou. Je to. Může to být taky aspoň pro nás, z hlediska racionálního myšlení, to může být překroucené úplně. To ukazuje tu sílu, té to, to nějak co věří, to tak je. No a oni, jako, eh, po život nic neznamená vlastně. Amitaba hm? a jdou na <laughs> A nebo zen prostě, a jdou na smrt. Život je iluze. Hm? No právě proto, hm, prostě ty lidi, i když ten ideál byl úplně překroucený, tak přesto ten ideál, že byl překroucený, to oni uznají. Ale to, že jako nasadili svůj život z víry, tak to pro ně to, to je ideál. Ale oni přitom uznají, že to je všechno eh, falešní ideály. Většina Japonců jsou s tím, jako, že eh, to byla doba eh, překroucených ideálů. Ale to, že nasadili život, to neznamená pro jaký ideál, ale to, že nasadili život, to je pro ně hrdinství. Tak to je jiná trochu psychologie. To se to běžně vystuje v tomhle světě, ať nejen v Japonsku, ne? to násilí desvětí. No, tak je to trochu jiná ta kolektivnost. Ne? Jako obětovat individu za kolektiv, to je... Třeba Němci dělali taky hrozný věci, ale nemají kulty těch hrdinů, ne? který třeba s den <laughs> to myslím, nemají ani. Je to tak? Já myslím, že mají. Má, myslím, že má. Teď se valí to velké množství, který to relativizuje. Jo? Já, Pod to, no. Že ten ideál je překroucený, to, to třeba uznají, jo? A že to je. Vlastně není správná doktrína, ale to, že člověk se obětuje, tak to je hrdina. To je zajímavá psychologie. A to je jenom Japonsko, nebo je to fázi i ostatní národy? Číňani jsou jiní. V Číně byl, vlastně ty válečníci v Číně měli spíše druhotnou roli. Prvotní roli měla ta byrokracie a ty literáti a tak dále. V Japonsku ty válečníci ty byli vlastně elitou národa. To neznamená, že v Číně neměli válečníky, a to měli velké hrdiny, ale vlastně důraz ve vzdělání byl na, na ty konfuciánské hodnoty.